اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا یا حیو یا قیوم برحمتکا استغیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العبدتا من لسانی یفقه قولی دویمہی ساد سورة البقری شوروہا په مضمون دا رساله ته پدی حصے کې په نبی له سلام د اعتراضات او جوابات ذکر کول یو اعتراض يهود دا کاو چې مونږ تاسو ک نه منو ج ستا خوا ته جیبریل راځي او هغه شرارتتونونه کوي الیا ذبلله او زمونږ پسر سر تا ته خبرې را وړي د هغې جوابونه ذکر شو بیا دویم اعتراض داو او چې مونږه تا ځکه نه من ته دسولیمانانه ل اصپایانی پیش کې هغه جادوګرو د غي جواب ذکر کا چې وما کا فرسولیمان سلیمان عليه السلام کفر یعنی جادو نو کړې درې مه اعتراض دې دا کاو چتنګد جادو نہ منکه اللام کی دزیز جادو د پاره خو الله ملائک را لیغلیو جواب درو وه وای انزل علی الملائک ال الله ملائک د جادو د پاره نور علی گلی کر علی گلیو نو هغه د پاره د امتحان را لی گلیو بل اعتراض سلورم کوسلورم چمغ تازک نمونو تو مونگا دا صحیح الفاظو نمانکی داغی جوابی ذکر که چه دا سی الفاظ مو آئی چه کی بوی دا شرک یا بوی دا بیدبی پینزم اعتراض دا کهو چه تک کلا مونگ تا یو حکم بیان کنو کلا بل حکم لو دلتا الله تبارک وتعالى اوس د نسخه مساله بیانې ما نسخ من ایتن سرا دای جواب کړي نسخ په لغت کې د دې معنی را ایزال کردن لکه عرب وایي نسخت الشمس الظلا نسخت الشمس الظلا نور سارا سور زائل شو نسخت الشمس الظلا نسخت نسحت الريح الاثار نسخا دې ماده قرآني کریم کې څلور کاراته ذکر شوی او دا پدوهه مانو سره مستعمل لري ټکي یو د نسخ مان لیکل او یو مان زایل کول شريعت کې د نسخ مطلب سره دې رفع الحکم بی دلیل شرعین رفع الحکم بی دلیل شرعین متأخرین اے فقطو مطلب شو چلا یو حکم نازلکو سموده پس اغه حکم یې ختم ک داغي فزی باندې بل حکم نازل کو پدی يهودو نصارا غټ اعتراض کو داولي اغي او فل تورات او انجیل ورسوخ نه منل کنا چې قران ل داغي د پارا ناسخو ګرځي نو اغي زکه پدی نسخ اعتراض نه کولو پا دی نسخ واندی اندوانم اترازات کئی دیانن سرسوتی دا د اندوانو یو تن ترشوی دی د آری یا سماج قوم نو ستیارت پرکاش دا کتاب دی ستیارت پرکاش اگه که اپا قرآن اترازات کئی نو چکل د مانن سختا ذذيبانه مره اعتراض کړي چې تاسو مسلمانانو وایي چې الله وی ماده حکم منسوخ کو پرونه الله داسې وی یو لن رب داسې وی نو لري رب ته پرونه خبره معلومه نه و خپایو دې را لګې وکړه دا اعتراض يهودم کوي دا اندوانم کوي نو په دی بانے بزان ځان په وکول په کاري چې مسلمانان وربانې پورشي پ خپله ګوره څنګه چې د انسان جسم ته ببیارری لي جسم کې مختلف ق اسم بیماری که نه دارنګ روحانی بیمارې دي ددي یو بدو نه سااره او د انندانو په جواب داغید دا اعتراضات او په جوابات او ځان خپل جبہ کې پوي کې سم چې جسم تا بيمارې لغي نو روح تم بيمارې لغي چې د جسمانی مرزونو کم ډاکټر دې ماهر حکیم دې معالج دې هغه اول مريض ته یو نسخه تجویز کې بیا دوايي به استعمالې که سموده تیره شي نو آغا نسخه ورته بدل اکی آغا نسخه ماهر حکیم دا بدل اکی نو دا د دا حکمت دی او د دا پوه دا و که دا دا دا دی اللہ که دا دا دا دا چور دونا نالائق دی چې دا یو میعش رابانی یو دا یو خوالا و میعش پس را تاوز بلا دا و ای لکه دا غو میاز تاسو د بیمارو د فارغ دوایی په کاروار او دا ډاکټر په دې پوئدا دوایی دی استعمال کراو لکه نا بیا باید د خوړی دی په موتبل نو څوار کومه یا لکه کمزوري یا دغه لکه هاي نو دا خود د ډاکټر په مہارت باندې دلالت کوي چې لوبې د مریض د پاره دغه دوایی مفید و او ورته دا نو څنګه دوايي بدلي یي دارنګي غظام بدليږي کله یو بیمار دی انتهایی کمزور دی نو هغه تا داکټر وېد ګټه وسه مدکیر کوریا داسې که پاس پاس تا پستا غظام وکړي صحوارز باندې کې دارنګي الګه صرف یخنی به استعمالې اگر کمزوري دی ویکنس سپکه او چې څنګه داغه صحت هغه ته ملويږي نبي او ضرورو غذا لکه باغینا سترنګم ورکې لکه سخت ورا کوته تجويز کیا نو اس کې یو صلی په دې ډاکټر اعتراض کړي چې دا خو ډېر به وقو په ډاکټر دی دا خو ډېر نالایق ډاکټر دی چې پرونه را لاله کلی خلی کلوه ننه را لاله دوه منصقولي دا بخرې او نو دا بخرې نو دا اعتراس کا انکی بے وقوفہ دے خبرہ سمجھ سلام اللہ دا اعتراس کا انکی بے وقوفہ دے دا اعتراس کا انکی نالائقہ نو دا رنگی حال د روحانی بیماروں دے ادھا آغا روحانی بیماروں حکیم حکیم بادشاہ دے دا آغا روحانی بیمارو معالج زمونگ اللہ رئی نو دا دغا روحانی بیمارو مطابق الله احکامات بدلی لیکن اول پدیحو کم بانده لیکن اول مسلمانان کمو ابتدا کی مسلمانان کمو کنا او د مسلمانان نسل زیاطول پا کارو نو هغه واخ کډ مسلمان د مشرک خځ سره نکاح راواو مسلمانان کوم ګره اس په دی الله په نو الله رب ال عزت د مشرکان سره نکاح کول جائز ګرځولیو چې کله اسلام خور شو مسلمانان زیاد شو حکم راغی لا تنکحل مشرکات اوس مشرکه سره نکاح مو کوي ښا کتا خپل کور کی پورا یې مسلمانان خبر زه هر کی ناشې د ځان سره نوٹ کوې نو دارنګي الله تبارک وتعالى حکيم ذات دی دارنګي موسم سره لباس بدلي موسم سره سکیږي په ساړه کې څوک د ګرمې لباس نه چي که چرته په ساړه کې څوک د ګرمې وال لباس اچي نو هغه له وسونه تکلیفي او خلک وسوي نو څنګه چې د جسمانی بیمارو دوايي بدليږي د موسم تغیر سره لباس بدليږي نو د ارنګي روحاني علاج هم بدليږي دوه به یې شوي درې وه مغ یو مسلمان د پاره حکم داو چې تبدل دا لس کافرانو سره مقابل کړي ایک مسلمان او لس کافرانو څنګه مسلمانان له وو به مسلمانان زیاد شو نو الله وی اوس د لس سره مقابل وکړي یو مسلمان به دو کافرانو سره مقابل کوي اغا حکم راو لګ نمخالفين و انترازكو كي أول ده يوم مقابلة ده لسو سروا اوز ده يوم مقابلة ده لسو سرارا نوالله جوابكي ما ننصخ من آية أو ننصحا نأتي بخير منه ومسلحا ما ننصخ من آية ما آغة منسوخ كومون يو آية أو ننصحا يا نعت بخير منها مرادو کو پغورا سردا نام او مثل يا پشانداوي اغشن بل حکم نازل کو اشبال اسول اسمياشتي مسلمانانو بیت المقدس تربت مسکو داغي حکمو بیا الله حکم رولگا فوال لوجه كشطر المسجد الحرام اس قدا پیغمبر علیہ السلام او صحابه کرام شپالش اول اسماءشت بیت المقدس تمز نوی کړي د بل اجازه را مو بیا زکه بعضی مفسرین ذکر کوي په مخکنو کتابونو کې لیکلي وو چې دا اخیری پیغمبر چې دی نبی السقلین نبی القبلتين دا, دا انسانانو پیرانو پیغمبر چې دی نو نديبا دو قبلو طرق تموز کون کیا دا مقی کتابونو کلی کلی شیو ما ننسخ من آیتین آغا چی منسوخ کمونگا یو آیتا او ننسحا د نبی ریسلام په جنبان دیم دیر احکامات بدل شیو لکه یو د قبلی تحویل مسالا را شراب اول کمان نو بیا روست شراب ممنوع ہوگر زیدو دارنگی جواری بیا دا نفخا پدری کس ما دا یو تلاوت او حکم دوال منسوخ شی قرآن کی تلاوت ام ذکر نشی داغی مخ کے نوحی راغ لیوا تلاوت منصوخ شی او حکم منصوخ شی دویم حکم باقی او تلاوت منصوخ شی تا غیر من تلاوت نکو خوغا حکم باقی لکا الشیخ و الشیختو ازا زنایا پر جموعوما که کله شادی شد دا نارینا و زنانا زناو کا نسانسا رکے دا حکم باقی دی که نه دي دا حکم باقی دي تلاوت منسوخ دي درېما حکم منسوخ شي او تلاوت باقی موږ دا غي تلاوت کو خپاغي باندې عمل کول منسوخي په باندې به عمل نکي پدې وجہ په تفسير کې دا یو اهم عنوان دي ناسخ منسوخ په جندل اس نه یو حکم منسوخ شوی دی ات خلکو د اغا ته ترغیب ورکې په داو په جندل غوړی تفسیر قرطبی ذکر کوي یو هم په دې منسوخ باندې بحث کوي چې یو په علی رضی الله عنه جمعات تللو نو هغه جمعات کې او سړې دی خلکو ته تقریر شروع کړي قرار سرده با نه نکی خواه پا دی زان پواه که تفسیر قرطبی وی ها فَإِذَا رَجُلٌ يُخَوِّفُ النَّاسِ خَلْقُ لِهِيَرِ وَرْقُولِ ازان شیخنه جوڑ کڑیو عالی تیب تفوزو کالی که دا صوب دی جی تقریر کئی فا خوزه نپی جانم وی دا پلان کې دی یو زکیرون ناس دی خلقو تا نسیت کئی نو نو علیر جماعت دی خلقو تنسیه نه کی د دم مقصد دادی چې ما او پی جنید پلان کی ابن پلان کی یما اذن مشورې په خلقو کی سوال جو ورځو کې کاتي خو راشه تقریر دی شروع کړي موږ چې تقریر کې دار اتاوایا التعرف الناسخ من المنسوخ ته د قران ناسخ منسوخ بی جنې او دي په دې نه پويږي نو چې په ناسخ منسوخ نه پويږي ته تلاوت کوو یا راغي په ترجمه باندې ځان پوي کړو ترجمه دي صرف ذکر لوي او تا خلکو تاغه بيانولو او غو كم منسوخ دي او هغه تويت ناسخ منسوخ پیجنې وتوي نه نه پیجنم نو سکه او دي فخرج من مسجدنا شاباش وزا زوزا 겟 아웃 پناصخ منسوخ نبي جنې ناسخ منسوخ با نبي کې او تقریر نه لږړې او با سره د جمعه نه وزه الله یو روایت دي وځي عالم ثناصخ والمنسوخ تناصخ او منسوخ پیجنې و نه وې هلق تا واهلق تا ځان دې متابه کو هلق دې متابه کو چې په دې سره مستا پناصخ منسوخ نه بوېږي مانن نسخ من آيتن نديوانه بزن فوي کې چې نسخ د دلیل د جهل نه دی ښا دا دلیل د علم بليغ دی او لا پاک دخل بنديگان پا او قطبای او باندي او په حالات او باندي پورا علم لري مانن نسخ من آيتن آغا چې منسوخ کو مونږ یو آیتام او نن زه ها یعیر کو اے پیغمبرستانم ناتی بخير من ها مونږ را دو کو پغور سرداغینم او مثله آیا پشان داغي علم تعلم آیات نه پويږي دینه مراد ټول متي او ز مشاه خو دا مخکې ټولو اعتراضاتو علم تعلم آیا ته نه پوږې مو بد د جیبرلو آیا ته نهپږې چې الله پارڅ قدرت والله دی موواله چې سلیمان دلی سلام جادوګرو ته نهپږې چله په هرڅ قدرت دی مو جد جادو رووا دی علم تعلم اللهله کل شین قدرم د بیل دبلیل پاس مایه نبوئے گے چی اللہ پارس قدرت والا دے پر نسخہ ایتراز مکوا علم تعلم آیتا نبوئے گے چی یکیناً اللہ قدرت والا دے علم تعلم آیتا نبوئے گے ان الله له ملک السماوات والارت چی یکیناً اللہ چی دے داغی اختیار کے باشاید آسمانونو دزمک دام وما لکم نشتتاز لرسی وادا اللہ نمین ولین سوک دوستا ولی مفرد په قران کې 44 کراته ذکر شوی او جمع اولیاء دې 42 کراته ذکر شوی و مالکم نشتات اسلا سوا د الله نه سوګ دوست ولا نسویر او نسو کمدا دی ام تريدونا آیات سو غواله انت تسالو دا زور نه په بيزه يې تفوس نو دل زورن اور کړي چې تاسو د پیغمبر نه تفوس نه کوي د هيت کیسه دي زورن را نو بل مقام کې چې الله فرمایي فاسلو اهل الذکر تاسو تفوس کوي دلته پس تفوس کولو باندې زورن اور نو جواب یو تفوس کولو دې زبان په اور کولو د पारा نو هغه عبادت دې د مسالې تفوس کولو سری عبادت دی او یو تاسو کله دې بټور اعتراض د چا د سپکاوی د पारा چې دې به زبغه تاسو کوم دې بغلی شي دوی به شرميږي نو دا ناروا دي نو د دې دا تاسو دا به طریقه د اعتراض سره وخا نو دا سره یاد ساتي ځکه داوري د اعتراضات مضمون دا و نې ہم تريدونا ایا تاڅ غواړي چې تاسو نو کوي د خپل پیغمبرنا په طریقې کې تیرال څنګه چې تاسو نو شیو د موسی عليه السلام نه مخکبلو مخکد دینه د موسی عليه السلام نه خدا ته سوال کاو اور ان الله جہرتا مونږ ته لارو ہے داسی تیرا ذاتی کولو الله فرمای او می تبدل کفر بالایمان چا چې خوخ کو چا چې واغس د کفر فَبَدْلَ دَ ایمان كِي فقد دُوَلَّ سَوَاَ السَّبِيلِ يَكِنًا دِ وَوْلِ دَنِ غِلَارِنَامِ وَدَّ کَسِيرٌ وَدَّ يَوُدُّو اُدَّن وَدَّ کَسِيرٌ خُوَخَيْ دِیر دَ اَحْلِ كِتَابُ نَامِ دَ کِتَابِ آنِ اَدَيْخَا وَدَّ خُوَخَيْ دِیر دَ اَحْلِ لو يردونكم اول ستاسو پس د ایمان ستاسو نه کافرانو د احلی کتابو د یوهودانو مولیا نو پرګرام داده چې تاسو کافرانی چې د ایمان نه مو وړی داولی وجسدا حسدن د سدا وجنا حسدن د په قران کریم کې په ځګه را ته ذکر شوی حسدن دا حسد مانره تمنا کول د زوال د نعمت الله په چا نعمت کړي او تواي خراب دا نعمت ته دا حسد دی دا بل چا ته اسی نشيټي نديری قدرتې کار دي دا حسد دی او امام راضي رحمت اللہ له دا حسد اسباب ذکر کړي یو حسد پا دی وجاله که پیدا کی چې چه تزان دیر ایزت منگانه چې زخلوی حسطی ما زخلوی باٹی قولا صاحب ما د دی دو حسد پیدا کی گی در دو جنہ ځان معذر گرل زان باٹی قولا پتنګلې باندې جامي دی چا سر الله اسمه لا اول غټ معزز سړې ما صفته دي کتاب بندرا سر الله اسمه لا دا الله چې تخیرین ني چې دا وایرس را پورېونن خلې ښا دا جنرال زانډ لري چې آتی که خو سره دا سموանակه کې دي او ته دې ناداز شي ښی ښا چې مر اخوا ته کېږي وایرس بارا وادي دي د خدمت د جذبې د نشوالي د وجنه چې د خدمت جذبه پچا کینی دا انسان د حسد شکار شی بیا ځان کې د خدمت جذبه پیدا کول دی سره حسد ختمي درم عجب او تکبر پورتانہ و تزان روکی دل ویل گ پلانٹینہ سمزان روخ شیخہ تے دید ہسد شکار کی دمشرے ثرمینہ چیزے دے مشریم با زما دار بچلی ہا زما اڈر بخل شومتیا دا بخیل او شومپړک سړی جدي نه کړه سوګ بخیله منا خیر خوایې بخیله او شومپړک انسان دیم د حسد شکار شي خیر سو چې د څوځ دایې بس مم زرمه او دا ارس زما نو د حسد شکار شي که بلچه تا سمیلاوی جی ایزتا مال ترقی جیدادا د نه نبرداشت کی دی نیم پا نیمه ویلی کی بیا بیا د دی حسد دا وجی نور گناو نم پیدا کی چا کې حسد را غی کنا تا سو گو صورت یوسف د یوسف علیہ السلام سر درونو حسد را غی کنا نو بی میتین گو که وی مراد هم دا پلاڅ دی کنه دا پلار په غیبت کې وبطلا شو نو په غیبت یې وبطلا نو بیا د یوسف علی السلام د ورو کاول ووششم کوي دا د حسد په کې دا مرض پیدا کړ نو بیا خپل روح کوی ته مرغوی نو په کافلی والے خرصیم دا د حسد دا وجنا حسد دا دوه خطرناک مرض دی چی په مخ دزمکا پا مخ دا اسمانونو پا دی که رومبانه حسد شوی کله چې الله را بولیدت آدم علیه سلام پیدا که الله پاک ویل دده په طرب سی کې که ملیکو سی و ابلیس انکارو که دا حسد دا وجنا وی انا خیرون منو زدین اغوری ما نرومبه گنا پا اسمانونو کم حسد شوی پا مخ دزمکا رومبه گنا حسد شوی قابل او حابیل دواړو قربانی پیش کرده وا صورت عراب کے مراشی دا حابیل قربانی الله قبول اکا دا قابل قربانی عبادت قبول نشو نو قابل وی بچوان تے گوھرم بادا سارخا ستادا ولی عبادت قبول شو نو آخر کارو دا قابل دے حسد امادک پا دے خبره چې چه درور پوینو که اللہ سکا کرد کر. قتل که کر. او په مقدس مکه لون باندې ګنا د حسد پسي اول حسد راغي او حسد پسي قتل راغه لون باندې قاتل په دنیا کې په مقدس مکه دا قابلو اذن مخکي د انسانانو وجه تل نوکریخه نو حسد کلهدا حسد په معنا د اغتباد سرم رازی لکه کبله روایاتو کې رازي نبی رسول الله پرمایي لا حسد الا في اثنتين قد گو کارو نو کې حسد رواني یو څنت الله مال ورکړې دي فسلتهو على حلکته في الحق اغل یادې اغه مال فسایزه کې لګې دا مسجد کې ضرورت دی دا مدرسې کې ضرورت دی دا, دا غریبانانو ضرورت دی ال تکې لګې اغه سره حسد کول ددغه حسد مطلب دی اغتبات غبطه پسې دل او ذم یو څنګه الله علم ورکړلې دا غي بیان خلقو کې کوي نو هغه تفسخیدل روا دي حسدًا من عند انفسهم ذا کتابيان دي ذا تاسو کافرانو ګرځیا دا ولي حسدًا من عند انفسهما دا وجد حسدنا کدي کتابيانو پلو نو کې حسد دی دا يهود موليا له دد نهکاره یو غودیانو میانو پونو کې حسد دی د داس ما کې حد دي کار نو دا ما یاددي نو ز به خفه کېږم نه ز به په دی خوحاله شم چې اسلامې او شویاره شخقابلبلګرااممی رارحمت اللهی هغوی ما یو ځای ک بایانو کوه یو تان راغې را ته ملا راته وای زه دله چاپ په غوت پته وی ارزښتانه په پیژنام نه راځي هغه کړې وینې کنه دا تاسو تا تاډول ټول زه یاد کوم پته وی کثم بل لکره سے پیژنام نو دا قرآني كريم هم موږ ته الله راضي وکړي کنه نو دا په دمو ته اسلام نه کوي یار د سیمه کې حسد دي ما کې کی ده ما کې بغض دي ما کې بخول دي ما کې تکبر دي قرآن په را دو کو نو سبا خوشا لشم علیکا ایک سرمی او تا مردو دا فکره او تا علیکا تسٹ می او شا دا قرآن کریم خو مونتا یو اللی باٹسی دا خوشی دا زان اصلاح وربانده کهو نو زان با ٹکو خبرم خیال تراندلا زان مسکو و ٹکو با زانو من عند انپوسیهم حسدو دانی کیس وزیخا حسد سکی حسد سکی نیکیس وزائی دا حسد علاج با صورت عرب کی ذکر کروی انشاءاللہ یاد ساتے خو حسد چی دینو دا نیکیس وزائی او حسد د دا, دا اللہ پا تقسیم بانده اعتراس کوندی چولی الله پاک دی بل انسان تا گاڑی ور کردی دی او زخد خپی را گم خپیب لی خپی گر زمان. بس دا پاغم امتحان دی په تمامدن لا امتحان دی چې آیا ته د الله په تقسیم بندې راض او که د حسد سره بیای خطرنااک مرض پیدا شي سیاللی سبکې پیدا شي سی نو بیا بهونو میکې سییالی د خودو مننس ک سیاللی د یونو مینس کې سییالی د ګاونډیانو مننس کې سییالی د سربورانو په منزې سییالی به شپ ور ببدغه سووچي بیاخ چې د د ټولو نه وچت شم او می کې سیسی کم نه ح دمې نه د یان فېم هغه په کور کې رشتهدارو دا به په می ک ډېر ری که د یو کور به جممات تهشانک یوول که نه تو د بل کور به هسې بیا خیاللو کهدي بهجرته خیر او خیرات کوونو د کور کې رشتهدارو باغی مو سره شوکوو کې به زغملم را وست رېبم را وست کې به چې د گاونډيانو خیر خیره تفوس تلل نو دیبم تلو از به بس یلیه کولا خپل څه سوچ او خپل زميره نو نو چرتا په دې گاونډيانو کې یو گاونډي وو هغه ایکسیډنټ کلی په ما ته شوی وو نو دا یو کور غي کړل لړو چې نی میني او تفوس سامان یوړو کېلې ملي و غیره تر دی خبر مدي خو چاکاره لړه خو چې چل سری ځانې کویه کوو که نه په د خپلواو ته و تاسو د ګاونډیانو ک ل خیر خو ته و کې وررکه راغلی او که نه نوکه سنت کړی دی هغې وخ هغې م مټان ژمه کې چې دا وره مونږ بارهکې ته ی راله وررکه په تاو کاره ک کې ست شوي مبارک شي یو په څوک تا کېراوه نو ته ورته مې بي خوذا ممتاز اړې پرود د ډول په اماديږي سړي دې له دیا ستومانه خو خداس یا له حت ادونه الله دې زموه چا سره حسد م کوي بلکې څوک چې په خوشاله په تر کې په کامیاب په بنگلا په موټر په پراډو کې وی نه کنا و یا لاستا څا بندا دل ته خوشحالي ور کړې دا دل ته دي عزت ور کړې ربا داسې وته په اخرت کې مورکي څنګه وایو په خلی مولا د ظالمانو ها داسې ورته په اخرت کې مورکي حساب څه کمیه یاره نبا د فلسفه دی وی ربا ماته مرکه خدای دې والي ها داسې مکوا تا د يهوديانو صفاتو ته چا صفاتو دد يهوديانو نخوا وده کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسداً دا وجد حسدنا چه پیدا شوي د نبسونو د دینا من بعد ما تبینا لهم الحق پس دا این چه حق و تخکار شوی دی حق و معلوم دی چه دا پیغمبر حق او سج سجد فعفو وصفهو فرو یو مطلب د جلړې محبت ختم کې افه کوستا په لکې د هغې سره سه ل یو سره فرو اوسپو ب پرووا پهغیوان دی یا فرحفو بس ماپ ور ته کوئ چې پهتی کمم حق دی اوله ماپ کاه اوس پهو بې پروواشي اووانې یا اوسو د دوستې نې مخواړه تر کوم وخته پوری ماپی ورته کوي مخکې ناړهوي تر دی چې رالي و کې لا پپې پیس سرلی سره چا هغه حکم د دي خل د جاد دی ان نه الله لااکللی ق یقی نهن لاپار سبانې خو زتواه والده مضمون د سره وارواای پ راضاتو کهه تا نهمنو پې غمبره تا نهمنو پې غمره تا نهمنو پې غمبره ته د پې غمبر پروګرام بیاې طالب اعتراضات کی چې اعتراضات ډیر شي ازره تمه ته مټه راو نه اړخه تمه ورزکه تبه د کو خلاف اکشن ناله Tale chal khoy to ba sakta اصول چې په دې قرآني فارمولا او چلی دا دا به کامیابی باندې جذباتي نه کړه زه که دا مون پروګرام داوتی پروګرام دی ان پروګرام کوم دی دا برا سره مانیجه داوت دا دعوتی پرګرام دی او په داوت کې انتقام نشتا په داوت کې مډرن غړل او جګړه نشتا په داوت کې نرمي ده څنګه زموږ تبلیغ والا مشران وای کتاس ول خلق بستری بار غرضي خطب او ویام دعا که کتا خلق مسجد کې نبري دي بیا بم ول دعا کې دی پنجاب ته یو جمعہ تواله تلیو پختانو اخل کو ل بسترې وښته جمعہ او نور لوغي وتره بار کو امام سی بوتوي عجيب ابن منا فرمایا ہے چې زمو الحاج عبد الوار رحمۃ اللہ علیہ موږ څنګه نومه کړیو اپور ميزه تلو پختانو داس باسيانو خدای سره برداشت کوله پدې کېغه پنجابیانو لګېده هغه په ټوله باندې غټ چانګه هو تر امریکا نو غټ چانګه ميزه نکړه اغار جنک اغه مولا راته کو اغه یوس پکې د پلارم لمنوجه پکې چارو اوس ته اصل نو د مټه راول غاړ لیکه او استاد قوم ته چیپ ویکه وې نن دې کې بسابر کې اوس وګورا اعتراضونه شروع اوس د دې آداب بیانې حکیم والصلاه وا اتو زکاتا و ما تقدمو لینفوتکم من خیر چې پټه اعتراضونه سیوا شو کنه ته مستور ور کړه چې څوګه ت بیا ګوره د الله انده تا ګوره ښه ته موستزور ورکه کړه او جالا الله د چرې وخه چر بس تاج دینه پارا منډې وام دین تا خلک را بلما واقيم الصلات پابندي کوي دمانځو به امور مسلمهہ لیتثبوت ذکر کوي څه ذکر کوي امور مسلمهہ لیتثبوت ذکات مسالہ توحید بیان ہے نو مسالہ رسالت بیان ہے دو مسالے روان دیگر اولی سے کی توحید او دویمہ کی رسالت تھی تو توحید بیان ہے رسالت بیان ہے خلق ساده وجلوئی ارادی تے تیار شو استاد وجلو پر پروگرام نو جوڑین تب سکے واقع مصلا داخل کندو پورا کرنا تو پر اعمال و باندیل گراوان چھا پریشانی لال نو بسموز مخالفین سے واشن نو موز پتائی ترازات شواسنو موز، نوافل، تحجد. وعقیم و ذکر پدی موز کی آرد درودم دے. و زیبم دا پکی، ذکرم دے پکی، دوان دا پکی، تلاوتم دے پکی، تا دیرو عمرونو مجموع دا نوافلو تکارو آیا. لبا دی مطمئنی دا طول دنیا بستا خلافی لبا دی اکی مطمئنی خواه. ایس پروابا دی دا جہانو نا دنیا بیانی یهو. وقی ماتقایم کېمونزتو ذکه ووررکې ذکات وما تو قد ولی په سکوم هغه چې مخکې لږ ل لی په سم دپاره د خپلو زانو نو من خیر سنی کا تجدور عد الله او ب مم الله سره و ما هغه چې مخک دا ما تا د ې ځیکو دا مخکېلی زیخه کخي او کهبلدي دا مخ کی دی څنګه باندې مو په سیرینځه کرکې چې کله یو انسان وفات شي کنه نو یې خلق او یې ما خلफा الکه دا سړی چې مولتو سونا مالې پریخاو دی سونا روپې پریخاو دی سونا بنگبلنس پریخاو دی وای ملائکوی ما قدما الکه ته مخ کسلې غېلې خلک سوې سی پریخودي ملائکوی نه سې مخ کې لي سالی زګه سالي کوئی قدم لنفسک قبل الموت ک صالحا سوې قدم لنفسک قبل الموت ک صالحا قدم لنفسک ولي گد خپل ځان د پاره قبل الموت ک مخک د مرګ نه صالح نه ک فَلَيْسَ إِلَّا الْخِلْوِ سَبِيلُونَ او نیک عمل کوا زکر دا مرگ نخلاسو نشتا قدیم لے نبسکا توبتا مرجوتا دا زان مرگ که کبول شو توبا ولگا قبل الممات و قبل حبس العل سنا دا جبی بندی دینا مرگ که دا مرگ نمک که وال دد کا ز له دد کا او مقببا کیاول کو محولکه یز حکوونه سروره کله چېته دنیاته رالی تا جړه کوله تا چېغې وغلی رګار دی کوو او خپلپل وانډېر زیات خوشحاله وه چې مونکه شازاده راغلیلیته چې دنیا ته رالی بل پل او تا جرا کولا نوفا عمل لیوم تکونو فیه اذا بکو فی یوم موت کزاہ کم مسرورا تو اس دنیا کی داس اعمالو کا داس جن تیر کا چه استزی نو چې تغان او خلق ذر پسی جانی مقامات والا وی کنا و بالمشیب انزارو کا نوفا ما اعزارو او گرستا و اختو کیس پین او لگیدا پتا بودا والی رالو نو و بالمشیب انزاروکا داتا تیر در کول دی فما اعزاروکا نستا کم کم غزر دی تب اللہ تا سپیش کے وفی اللہ نو فما قیلوکا فلا حد کبا عرق دی نو التبستا خبری سیام وَإِلَى اللَّهِ مَسِيْرُكَ فَمَنْ نَسِيْرُكَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ او آغا سوچ مخلی گئیم لِأَنفُسِكُمْ دَفَارَ دَقْفُلُ زَانُنُو مِن خیرِن سَنِيكَ مَلَا تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ تَاسُبْ أُمُمِ دِلَرَدَ اللَّهِ سَرَامُ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَدُونَ بَسُو یکیناً اللہ پاغسا چې تاسو قویلی دن کے ذات دے وقالو دی یہودیاں نبوین لن ید خلال جنتا خیرگز جنت تداخل نشی مگر آسو چی یہودیاں نسرانیاں زمون دی یہودو نساراو نا علاوہ نور چا تر جنت دتلو حق نشتخا زنی دی جنت تک دارا نسا الله فرمای تلک امانیهم دا ارزوگانیده دی دا به دلیل خبریده دی به دلیل خبر پرده توه ہا تو برهانکم ہا تو برهانکم سر دلیل یقینی راوله قل یا اے نبی علیہ السلام رات لو کہ بدلیلی یقینی سرا ان کنتم صادقین کے تر تاثیرشتی بَلَا من أَسْلَمَ بَلَا نِشْتَ دِي سَرِ دَلِي لِي يَقِينِ دا بَلَا یو دا شا تکی نکانا نه بَلَا یو خدا تکی دی بَلَا سر پا با بازی نسخوبانے اعراب نی لگی لکہ دا عرب و قرآنونا نو پائیگی کل کل کل دا کل زبر ان پاکشیوی یو اپس سے متلاوت کو پا قرآن کے دن چې وشی دا زی بیوین کنتم سوا دیکین بِلِّي مَن اندته بلینه غلا بلاله دا بلا او دا بلا پریزان پوی کې دا بلا داسې کیسه ده چې مخ کې عبارت کې نه بي ذکر یې کنه ورپسې بلا راشي نو دا څه کوي په اسباع پیدا کوي دا بلا چې لري نو څه پیدا کوي خو چې کلمه مخ کې نه پیرا ده وی او چې کلمه مخ کې ته اسباع راغلی ورپسیدا بلا راشی نو دا نفی پیرا که خبرمو خیل درانلہ لکتا جاتویتا نئی راغلی نو دا مصبب دی که نفی نفی که نفی که بلا یعنی و دا یعنی راغلی ما کتا جاتویتا راغلی بلا یعنی نیم راغلی نو دا رنگی. د بلالم سم د پښتون کا ور کی سکه یا چې وتاوی ګرمه ته شا ندی سګی د ګرم والی تبیان لې کته وتاوی سوري ته شا ندی بنور تشی وې د یو نحوی او د منطکی مولا مناظره راغلی و نحوی وی چې دا نحوه ضروری ده او منطکی وی چې دا منطیکو ضروری دی د دوه له منازله شو منطقي په نحوه ډېر نه پوي دا او نه حبيب منطق پور نه پوي دا ابو الحسن سيرافي دا نحوي او دانګي قبل تن منطقي دا نحوي مولا ورتوي اليس النحو ضروري ايا علم النحو ضروری نه دا نو دی منځ کیو ته جواب ورکاو چې داړو ضروری د نه په دخلی نه یو څه بالا الیسن نحو ضرورین آیا علم و نحو ضروری نه دا دو توې بالا چې بلکل دا نو بس خلکو چې کیږي دغه مناظره به نه او قائل شو د خبرې چې نحو ضروری دا وی بیا دغه منځ کیمو لا ملشه د اغه زمانې میانو طالبانو کې مشهه شو وه چې منطې ب وو مره د بله د لا ته مړ بلا من اصلما من اصلمه وجه د د منطیکانو مشر بالاله ووالی او قرآن نه بل خوا ډیر مزګنی ب ب ووی بیا بلا من اصلمه ووج لله الله چا چې طبی کو ځان خبل د پااره د الله اسلم دلتا ابن جرير وی الاستسلام الاسلام, الاسلام به معنی استسلام تابعداری کول به معنی د اخلاص و مرضی چا چ تابع کو زان خپل لله ظفراد الله وهو محسنن دی محسنو دی موحدو دی متبیع الرسول ها محسنن متبیعن ځانې اللهله طبی او دی پسونت طریقہ طرقا عمل کوون کو فله هو اجروه دله به اجرې پهنی درب زده به دی واللهفون لیم نه به ره په دیبان او نه بهدي غمجن وقالت اليهودو ليست النصارى على وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اليهود والنصارى اكثر خبري غری وڑی کولی ودا خبر صحیح دره دا يهوديان او نصارا دا خبر صحیح دا يهوديان بوي دا نصارا په دې دي نو خبره صحیح وکنه په حق نو کله نصارا نصارا بوي دا يهوديان په حق دین دي د خبره صی صحیح نو خوددي کې مونته یو مسله را پېخه شووه چېیو ګوره یودیان نو نصاره په دی نه دي نصاره ووي ی ودان په دی نه دي که ن شو چې دا پلان کې ډې واللهغلته هغې ووي تاسو غتهته یودیانو کار را یودو پلیی وه دا په دی مل کې داس دوونه پیدا کېږ تیدا سی پیرکی او دا چې دیلی پکی روزی چی اگه یو تاوی تک آ او دابا لگا تاوی تک آ پیرے دادا یو سازش تحت پیدا کی گی خلک دی خلق پویم یاد ساتے خوا تک پیری زی نه مزان چې جوڑاوے چی پچادا کپر پتوو لگوے وقالت اليهودو ليس تنصارا علی شین ویبه یهودیانو ندی نصارا فیز دین باندے ویبه نصواراو ندی یهودیان فیز دین باندے الای و هم یتلوونل کتاب او حالان کی دی لوستلو کتاب دی کتاب لوستو کذلک قال الذين دارنگ ویل به هغه کسانو لا یعلمون چه نه په یدا مثل قولهم فشان د ویناد دی فلله يحكم <تصحك> الاو پسلقه پمیند دی کی پر ازیده قیامتا فیما كانوا فی یختلفون پاغس کی دی په اختلاف کا ومن ازلموا سوق دی غظم ظالما مضمون ده سره مضمون د اعتراات روانو نوداررنې اعتراات سوا شو اوس خلک ولې د او ساج کم دینو کی نفری دی نو په جممات کې نهفرې دي تا په جممات کې نفرېدي نو غې هوکم ذکر کوي ومن اصلمو م مم ممن نه سااج د الله ومن اصلموڅوک دی غډ ظالمه ممن مم د آغ منع مصاجد الله چې خلق منع کوي د جمعتون د الله لپاره داغه نبل غړ ظلم نشته او من دا غر ومن ازلمو صوب دي غظم یا نشته غړ ظالما سم مطلب یو مطلب دا دی چې نبی رسول د هجرت پشپغم کال د ذل قادیم پندر سو صحابه کرام ور سرهو دو مریضه پارا روان شوی دی احرامونه تړلې دي پینزل لسوا جان نسار ملګری دا وکه لا حج فرز نه دی نبی رسول الله چې مکی مکرمه ته رانځدي شو حدیبی مقام ته راسيډو خو دی بیا مقام ته نن سبا شمیسی وي دا د مکې په حدودو ک دی مشرین چې خبر شو که نه هغوی مونږ نهفروکه تاسو داثارشي چا در کړي دا بیا اوقی نهبي سلام او مری مې خطاب ته وویللو اومره ته ځ نه چېره دا عمره خوکو کانا دیکر دو نراغلیو شپاگتر از پیدل سپار مو کرده ده چار سو پانسو کلومیتر سپار ده دا مدینه مو نوواری نا مکیمو کررمی تا عمر تیبی جی که ستا سبوکمی زمان خدا دی مشرکانو خوادیم پسترو که ذات غیث غیخی کمانو زمان با دیتر از خبریتی جوڑی نیشی بس کجا کنا با جیو عمر خو عمرو کانا نو عثمان رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اغه نامزد کو زکه چې د عثمان رضی اللہ عنہ التے یو دوست مودغه کافرانو کی بل خبره اثری شروع وی او د واقعیا ده اغه تفصيلات نه بیانو خو نبی علیہ السلام او صحابه کرام د دی مشرکین په میسک یو کمپرمایز شو یو صلح دی چدیبا اوس واپس دی سکال با عمرانا کئی خوا عمر رضا دیر سا غصا دی ایدہ اللہ رسولہ مون پا حقا نیو خوچی وردون جنگ با اکنو کو مڑبا شکا نا کسوکم پاکے جہنم تاو خو رخمون کو بشیدان شکا نا بہرحال نبی علیہ السلام و سلام او صحابه کراما دیسا اوک دیئے عمری ته پرې نخو دا دون الظلم خواه او دا خانکا بخو ابراهیم علیہ السلام چی بنیادیونو را خی جاولو تو سوال کرو چی ربنا و بعض پیهم رسولا مخیر آروان دی بیا نبی علیہ السلام آئنده کال پسند سات کې که عمرت القضاء ادا که نو الله فرمائی و من ازلمو دا دیم مکی دا مشرکانونا غرزا لی من خلک خلق الله د دا کورا منا کئی ومن ازلم و من نشتغث چه قران تکینه او بیا بیا په تراو کېوه خو چه مخ کې زین کې دا نقش فرتایو روان باقی کنه باقی او کنه تلای یو په مطلبې نه پويږي دا چې اینده را په تراو کېوه په تلاوت کېوه په دور کېوه ادا وا کېره ته معلومي تفسيری ده هدي بيي چې دا وګره پیغمبر او صحابه کرام 1500 صحابه سره د پیغمبر دي بغیر د عمرینه لاړو الله فرمایو ومن ازلمو ظالم یا سوق دې غر ظلمہ الله اکبر کبیرہ او دا مطلب مفسرین بیانای چې د نبی رې السلام د ولادت نه مخکې د روم یو بادشاهو هغه عیسایانو سره مرګرتیاو کو په مسجد اقصا باندې حمله وکا او الف تجسون موسکون کیو هغه قتل کړو او د مسجد ییعصاف وقوا ومشا کیم یو لوی توفان جوړ کو او دون قتل غارتو کو چې په کوسو کې مداوینه بيدې ها او چې پای کې بسن روانو د اسونو د اخفی په پغوینو کې ډوبې وای دغه نبی اسلام د وفات نمخ کې نو ار خلق په پای کې غمس کونږي خلق دینا منا کو نو اللہ فرمائی و من ازلمو مما منعم ساجد اللہ دید جمعتون نو خلق منا کیجی پای کی دا اللہ نومیا چی ومن, ازلمو ومن ازلمو من ازلمو خودلتے یو بلا خبر یاد او ساته و من ازلمو مما منعم ساجد اللہ کی دلت قرانی کریم کې الله پاک ومن من ازلمو دا نبی له سلام صحابه کرام دا مسجد الحرام نه منکینو د دې ته ظالم ویل و من ازلمو نشتا غړ ظالم دا ازلمو صیغه د اسم تبديل دا ازلمو بر وزن افعلوا سیغه د صدا دل تا الله وی نشا غړ ظالم د اغه چانه چې خلک د جمعه تونه ملکیه نوبل مقام کې الله فرمایو ومن ازلمو ممن کا تم شهاده د اغه چانه ظالم نشته چې شهادت پټکا گواہی پټکا ها اوټ نه عادي ها شهادت او اوټ شهادت اطلاق نه کی د شهادت شهت خو پهین ک دا هر شهادت نی که نه بیا په دی اسلام کو د شهادت ته دښې او د سړی شهادتې فرق دی دلته خو یو جو په دی اسلام کې خو عالم او د شهادت شهادتې فرخی که فرغ نی دلته خو یدو د پهې سره دانان پووه بعضې خلک د آئ شهادت دا اوړ دی دا دا اسلام کې خوڅمردودو شهادت مي که نه د دابی شهادت نه کبلېږي دلته قبلې که نهکبلېږي د جوړه کو تک شهادت نهکبلېي په دی اسلام کې دلته کېږي که نه دلته خ هر چا اد کبلېږي نو تو سر خورآیرڅنګه ل یاره تو هلته الله فرمای صورتې بقره ک سو چال کې چې من اصللممو م من کا تمه شهادده د صورت عام کې و من اصللممو م منکس ذ الله چې څوک د الله د آیتونو تغزیب کوي نو دا غډ ظالم دی نو غډ ظالم کو به یو کي نو یو ځایې و غډ ظالم آغ دی چې جممات نه خلک من کوي بل ځ ووي غډ ظالمغ دی چې شهادت پټئ بل ځوي غډ ظالمغ دی چې تذب د دا تونو داله کوي یا مو په سرین ګن جوابونه ذکر کوي یو جواب چه دا دی چې دا پهې اعتبار د هرې نوع سره زلو یادوي اے دیر خلق دی سوکا پا پولا بان خلق نپری دا پولی نے منا کئی دا پٹی نے منا کئی دا بیٹک نے منا کئی دا لاری نے منا کئی دی منا کونکو کے غڑ ظالم آغدی چی دا جمعات نے خلق منا کئی پید د هر حری نو ایسا را دا رنگی سوک تکزیب د نزبت دا دروغو کئی دا پلار خبری تا د استاس خبری تا د بلچا خبری تا په دغه ت زیب کو اونکو کې غډ ظالمغ دی چ غسه کو یا ممنکس د وې آله دارنګې څوک د چګ پټي څوک د چګ فټيشهاهده تلی چې پټ کو په پټومکو کې غډ ظالمغ دی چې شهاهده تلی پټ کوو ومن اصللممونته غډ ظالم ممن د دغ چاانه منغه من چې من کوي خلکو لرا مسااج د الله د جمتونو د الله نام دا عام دی ته یس که ده چې یا چې په دی کې اس مهموم د الله دا, چی دا الله د ذکر نه خلک من کوي څنګه دا الله د ذکر نه خلک من کوي یا خبر ځان پوکې او دا که ما خبر اکوم دا ردی کتاب ناکوم خواه دا زخیرت الجنان دی ردی کتاب نوم زخیرت الجنان دا شیخ سرپرازخان سب درس برحمت اللہ لے دا اغیر درس نکلے شوی ام پا دی آیت بانی ذکر کئی یا یہا ایک بات سمجھ لے چو کوئی شیخ سرپرازخان سب درس برحمت اللہ لے زخیرت الجنان اول جل دا سپا تین دا خلق تنی معلوم نه دا خلق گوری خوا کوي کئی دی سوئی ٹول سو خبر دا دی کوما خبر پاکی یو خبرانا کوما یہاں ایک بات سمجھ او چی تر دی عبارت نفس پا ماکم پتولا گی مالکم کمنٹس کے ما دا تر بد ردوئے دی شیخ سیب تر دیوائے بیا دغه خبري حضور ادي کومه تو غوزګار ناشسي سفيد ناخله خوبتي چي ده ته يا خبره پکرهي چې پتا بده ولګي دا نظر به کنسل ولیکي دا اوره يها ایک باد سمجھ لے کې بعض اهل بدعت نه سوئی بعض دا بدعتيان او څه کوي یوس رو فی حسمہو کا مطلب اے سمجھا ہے کہ مسجدوں میں بلند آواز سے ذکر کیا جائے وی بازے خلق رہے دے آیت دا مطلب اخلی چھ بجومات کے لئے اللہ هو اوہو اللہ چغیو علیشی دی وئی لہذا اس سے روپنے والے ظالم ہے چھ سوک چاہتا ہوئی چھ بجومات کے جہری ذکروں نہ مکہوے نویزہ ظالمان دی بای آیت کریمہ میں تو صرف ذکر اللہ کا بیان ہے پا دی آیت کی خدا ذکر اللہ بیان دی ای بلند آواز تے ذکر کرنا کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ بیاوئی ایک ہے نفس ذکر ایک ہے شوڑ ڈالنا یو پچگا و پتیر ذکر دے او یو نفسی ذکر دے دونوں میں زمین اسمان کا پرک ہے پا نفس ذکر کی اختلاف نشتا خو بلند آواز تے ذکر کرنا نویددی مطالق کو قحاوی رفع السوتی پی المساجدی ولو بی ذکر حرامن جمعات کے آواز پورتا کول پچھ غصرا خبری کول اگرچی ذکر کے لیے ہو حرام ہے انچہ ناوات بیانے تویدہو گورا ذکر نه آرہا نا ذکر شتا ذکر عبادت دی بیاوی گیاروی صدی کې مجدد ملال قاری رحمت اللہ لے مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں رفع صوت فی المساجد و لو بذکر حرام کدا مشرام نمانی نو نو استمال دو آیا اے محترم المقام چیزو اکابر نمانم کتا اکابر نمانی راضت پگزی وو خواہ چ زه دا کابيرو باغی موکتہ دا کابيرو باغی ازه په ایمان دا اکبر مولا لقایہ کابیرو کدی کنه دی شیخ عبد در سے بکابیرو کدی کنه دی ته دې دا خبره نه ممه دا اکابر باغی او کني اکابر اکبر کا باغی کو را ده بي ساله بو کو کا باغی کون د دې کابير ز کابير نه من ته يو تر ورزي وخت کې پس پس کې يره ټيک دم موري سه بخادر شنو کتابونه خيره مستا کابيرون لګا اوټ روان دي ردا کابيرون اوټ ز رواني ما وډا دندورچی ابا دي دندورچی دي شریف د دې لپاره مقرر کړی یو چې دلته درت سوکر از دې مولوی صاحب سره سلام کلامي اغفسه ورزه وګ کې ولا پس پس کوا چې د کابیرو خلاف دی ګورېخه او دا وګره مولا لې قاری ویا رفع الصوت في المساجد ولو بذكر حرام مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا حرام ہے تدیر لوی عالم دی بیا وئی حدیث کے خدا ذکر تسکرہ راغلے کازی صنعو اللہ پانی پتی تفسیر مزحی